Amar bat akusazio dira aztertuak izanen goizuntarik goiti paueko hauzitegian. 2012-ko martxuan, ele berreonta hamalao elkarteak maureko iltegian gordezka hartu bideuek sekulako jartzuna zuten interneten bidez abaldoak izan zirelarik. Eta horien zati batzu ere berriz erakutsiak izanen dira hauzide moran. Legetekstuen ez taba gain, kabalen tratamendua eta ongi izaitia da barnatua izanen. Gainera, jakin behar da, egun hauetan, alimentazio legia ez da badatua dela parlamentuan eta hortan kabalen ongi izaitia ere aipagai dela. Gizartean, gai horrek duen importantzia haunditzen ari baita iduriz. Hauzite gian, ama bi defensa elkarte aurkestuak izanen dira. Presione haundia beraz izanendak akusatueri buruz, eriburuz, bena nez bakarrik maraxel txerbitzuak ere galdezkatuak baitira. Beste pundu bat ere bada ez tabadan etorriko dena, laneko baldintzak eta bereziki kabale niltzeko erritmoa hundia. Hiltegiko zuzendari oiak, Gerrard Clementek bi urteko presondegi argizkoa du, eta hildegiak bere aldetik 8,6 mila euroko isuna. Langilek ere, amandak erriskatzen dituzte.